Ні фізіологічна близькість, ані діти. Отже треба не мучити один одного, а шукати свою пару. Свідка сказала, що їх хтось дуже крутий, запропонував вийти заміж, і вона відмовила йому. Всі прекрасно знали, що це була чистісінька брехня, спосіб підвищення власного рейтингу. Святка у вузькому жіночому колі любила розповідати душероздираючі історії своїх нещасливих кохань, яких не існувало, змальовувати в деталях статеві акти, яких ніколи не було, описувати палки почуття своїх коханих, які самі про них не здогадувалися. Світка належала до того типу жінок, які елементарну чоловічу ввічливість трактують як закоханість, затертий чоловічий комплімент чи жарт як освідчення в коханні, а байдужість як глибоке справжнє кохання. Саме тому чоловіки її уникали, а світка була нещасною жінкою. Марго її жаліла, але не могла допомогти психологічною консультацією. Марго вважала це хворобою, яку можна вилікувати лише шоковою психологічною терапією. Леська була не такою. Вона, сціпивши зуби, щодня вступала в боротьбу за виживання, маючи одну кімнатну квартиру, Паралізовану матір і доньку тінейджерського віку з підлітковими комплексами. Леська ніколи не жалілася і ні на що не нарікала, а в житті не була обізлена і заздрісна, і її любили всі, особливо чоловіки. Андибер і Марго мовчали про себе, як партизани. І якщо з Маргою і так було все зрозуміло чоловік із комплексом невизнаного генія, купа дітей, то Андибер інтригував своєю впертою мовчанкою про дружину модель і сина Вундеркінда. Однак публіка була достатньо вихована, щоб не допитуватися в нього ні про що. Марго, позираючи на годинника, почала нервуватися, Скоро йти додому, а до наболілої проблеми так і не приступили. Тож вона вирішила йти в атаку, однак не в лобову, а з Шефе, а ну розкажіть нам про своє дитинство на Полтавщині». «А що вас конкретно цікавить?» «Конкретно цікавлять полтавські козацькі печери». Чи правда, що там відбувається різні дива? Ну, що вам сказати? Хлопці розповідали, що якось натрапили в підземному ході, який проходив через увесь яр, на засохлого чи то змумізованого козака, що сидів у такій ніби келії. Навіть показували шаблю, яку забрали в нього. І ви їм вірили? Спершу вірив. Потім, як виріс, Уважав це дитячими вигадками, Дитячим фольклором. Такими собі місцевими страшилками. А тепер? Що тепер? А тепер вірите? У що? У те, що в тих печерах Позалишалися козацькі тіла. Які тіла? Господи, та ви щойно розказали про козака, який кілька століт просидів у печері. А про Марка хапайгроша? Як, як його звали? Марко хапай гріш. Розповідали, що він привіз із козацьких походів купу скарбів, сховав їх і стеріг, тобто й досі стереже а ім'я Хведір полохливий вам не траплялося у полтавському козацькому фольклорі.